1943. Május 17. 13 óra 10 perc. Pérszopó, egy óra szintben! Gömbtörony, vigyáz. Reszkel a gömb kapott, és abba a pillanatban tudta, hogy valami nem stimmel. A gömb rögtön engedelmeskedik, épp hogy csak érintenie kell a kart, de most nem mozdul. Mintha befagyott volna. Újra és újra elfordította, de semmi. Száguld a német vadász, ide egyenesen a hátába, ő meg tehetetlen. Annyi, mintha már meg is halt volna. – A gömb leboklott, a náci megjön! – Virch, segíts! – ordította. Völcs hallotta raszkál hangjából a félelmet. A lövész örökké vagyok, de most valóban rémült. Lerátotta magáról az egymás közé és az oxigén vezetékeit, leugrott a fölső toronyból és rohant hátra. Dönis parancsa nélkül tilos elhagyni a helyét, de Raszkal nagy bajban volt, tennie kell valamit. Gyorsan, gyorsan, a náci támad, már villognak a rohadt fények a szárnya. Reszkának már csak másodperc fődékek maradtak arra, hogy forgásra bírja a gömböt. Teljes erejéből rángatta a kart, mindent beleadott. És egyszer csak sikerült. A gömbtorony szélsebesen megperdült, pontosan szembe a vadásszal. Raszkál célzott, lőtt. Az első találatai a náci jobboldali póttankját érték. A tartály felrobbant, a messzes, mit jobb szárnya leszakadt, a gépzuhanásba zuhanásba pördült volna, de egy második robbanás ízekre tépte. – A kurva anyádat! – sívitott a Vörcs Völcs épp a rádiós fülkén rohant át, amikor meghallotta a robbanást. A legrosszabb villant a fejébe, hogy a gömböt érte találat. Sietve lépett át a rádiós fülke hátsó ajtónyílásán, attól tartott, hogy csak egy nagy lyukat lát majd a gép alján, ott, ahol a gömbtoronynak lennie kellene de a göpp megvolt, forgott, nyikorgott annak rendje módja szerint. Völcs heves fájjat érzett, hogy nagyot rúgjon bele. Raskar elbolondította a saját őrhelyéről semmiért. Tudhattam volna, hogy ökörködik a patkány, gondolta felháborodva. Visszarohant a fölső toronyba, közben keményen megfogadta, hogy nem dől be neki többet. Egy perccel később golyók szaggatták fel a bombázógép törzsének borítását a bal oldalon, és Jack Bocsi elterült a padló. – Jack ült! kiáltotta Eugene, és ilyetten nézett le a társára. Jack káromkodott, felfelsikoltott, véző combját tapogatta, szorongatta. Arcán vad állati félelem. Borzasztó volt Jack-et ilyen szánalmasnak látni. – Val, rohanyj hátra, nézd meg, mi van vele! – utasította Denis az egymás másik a bombázó tisztet. Soha egyikük sem sebesült meg, így aztán Volnak eddig még nem akadt más tenni valója, mint hogy egy-egy megrándult bokát borogasson, vagy kiszedje a szálkát valakinek az ujjából. Most viszont Jack megsebesült, és volt a gondolatára is elszörned, hogy neki kell első segét nyújtania. Kétségbe esettem próbált kibújni a feladat alól. Parancsnok, két perc múlva indítási pont, mondta. Úgy is volt. Az előbb már neki is fogott az előkészületeknek a célzó készülékkel. – Na jó! – felelte Dennis némi szünet után. Val, úgy érezte egy örökké valóság után. Amikor felhangzott – Ginny, egyedül kell boldogulnod Jackkel! – fellélegzett. Ezúttal sikerült kikerülnie a csapdát. Hátrébb a törzsben Eugene Jack mellé. A fiú vonaglott és szitkozódott, ahogy a torkák kifért. – Nyugas, Jack! Hadd lássam! szólt rá Eugene, de hiába. Így azután megragadta Jack combját és vizsgálni kezdte a sebesülést. Lélekbe felkészült rá, hogy tátongó lyukat lát, majd csontszilángok állnak ki belőle. Így azután meglepődött, amikor kiderült, hogy a sebb csupán felületes. Jack lábát vagy öt centi hosszan, legfejebb egy centi mélyen horzsolta a lövedék. Már nem is vérzett. Eugene meglepetésében elnevette magát. – Talán segítenél, mé? üvöltött rá Jack. <gül> – De is csak egy karcolás! – mutatta Eugene. Nézd meg, semmi, te meg úgy visítasz, mint a disznó, ha ölik. Jack a könyökére támaszkodott, és szemügyre vette a sebet. Meg volt győződve róla, hogy oda a fél lába, és Jügyint megint csak hülyéskedik. Vonakodva bámulta a szegény návikóját. De be kellett látnia, hogy Jügyinnak igaza van. A combján jelentéktelen karcolás húzódott. A sebet még szépnek is lehetne mondani. Ha valamilyen katalógusból rendelt volna magának sebesülést, hát pont ilyet választ. De ja, valószínűleg nyoma sem alatt. Most már csak büszkeséget érzett. Megsebesültem! Aztán a pillantása odét évet és most már dühében ordított fel. A Herflim! Kikapta a kis hangszert, a hajózó ruhája cafatokra szakadt zsebéből. A kétrét görbült szájharmonika térítette el a náci golyót. Az istenit, a kedvenc Herflim! Mutatta mérgesen eugene aki erre még nagyobbat nevetett. Ez az őkör itt a hertvét síratja, ami pedig alig, nem megmentette a lábát. Lekapta a nyakából a sejemsállat és átkötötte vele Jack combját. Aztán talpra segítette, majd visszafordult a jobb oldali nyíláshoz és körülnézett, mi van a vadászokkal. Abban a pillanatban az ég megint puszta volt, és mint a támadások szünetében mindig, Eugene a szentantal érméhez nyúlt volna. Csak hogy az érem sehol. Eszébe jutott, hogy az érem örökre oda van. Jack kidobta. Megtapintotta Deni szerencséthozó szerencsét hozó gumikarkötőjét, és attól egy kicsit jobban érezte magát. Valaki megveregette a vállát. Jack volt. Fura dolgot művelt. Eugene bal füle mögé nyúlt. Eugene képtelen volt rájönni, mi az ördögöt csinál. Aztán elkerekedett a szeme. Jack ugyanis Eugene drága szentattal érmét kapta elő a fiú füle mögül. Nem lett oda. megvabb. A ragyogó napsütésben ezüstös villogással imbolygott a lánc. Fénye, maga az ígéret. Megóvlak. Hogy a fenébe csinálod ezt? kérdezte Eugene elképedve. Jack képes uni húzódott. Varázslat, felelte foghegyről. Eugene elkapta az érmet és megcsókolta. Megvan a kabalája, most már biztos, hogy megúszta. Túl fogja élni ezt a 25. bevetést is. Hazatérhet a családjához, talán a patikába is visszamegy, ki tudja. Megnősül, gyerekei lesznek, szép kort érnek, és nagyon jó élete lesz. Szerencsés flótás. De jó is, hogy Jack társa. Egymásra vigyorodtak, aztán újra a puskájuknak szentelték a figyelmet. A német vadászok eltűntek, alig egy perce pedig csak úgy nyüzsögtek még az égen. Jelentsenek, jelentsék őket, ismételte Deniszt. Vörzs a fölső toronyba majd kitekerte a nyakát, úgy vizslatta minden irányból az égboltot. Elmentek, jelentette végül. Úristen, tudjátok, mit jelent ez? kezdte Rascal, és mint egy válaszképpen a bombázógép bal oldalán valami robbant. Tompán hangzott, amolyan olyan puffanás volt. Egy pillanatra vörös fény villant, de már el is tűnt, kis fekete pamacs maradt utána. Fleck, kilenc órába lent? Ettől tartottam mondta Raská. A flekot, a légvédelmi ütegek tüzét, amelyet a német rövidítés szavával emlegettek a szövetségesek is, gyűlölték. A német légvédelmi tüzéreknek ott lenne a földön, ugyan ritkán sikerült magukat a bombázógépeket eltalálni, de a lövedékek ott robbantak a bombázógépek körül, és hányták sivító éles repeszeiket mindenfelé. Ha egy repesz beletalált a repülőgép motorjába, a motor leállt vagy kigyulladt. A vörösen izzó repesz útszaladt át az emberi testen, mint forró kés a vajon. A flek ellen semmit sem lehetett tenni. Nem lehetett visszalőni. Az egyedüli lehetőség. Ki kell seggelni. Vagy ötszáz légvédelmi ütegük van bréma körül? Közölt Kibírtam volna anélkül, hogy ezt megtudjam, tudjam hadnagy rá Verge. Szapor a dobszó pörgött a borításon. Repeszek záporoztak a törzsre. Bármelyik pillanatban áttörhették a vékony lemezt, lemezhettek egy kezet, egy kart, egy fejet. A sereg ugyan felszerelte őket az ilyesmitől hatásosabban védőzekékkel, sisakokkal, de nehezek, kényelmetlenek, nem szívesen hordták. A hátsó lövésztoronyban Clay Busby bárhová nézett, fekete füstpamacsokat látott. A németek tényleg félelmetes tüzet okádnak föl. Brima dicsekedhetett a nácik legpontosabban célzó légelhárító tüzéreivel, akik most szemlátomás teljes számban sorompóba álltak. Clay, szerinted mennyi az esély, hogy élve kikedsz kérdezte Jack. Épp ezer tűnődöm, felelte Clay. A van-e esélyedet kezdte el dudorászni, és a deres szélvédőre felkaparta. Három az egyhez. A gömbtoron jobb oldalán nagyot csattant valami. A gömb hevesen megrázkodott. Raskol egy pillanatra azt hitte, kiszakad a gépből. – Jézus! – Mi van, gömbtorony? – kérdezte Dennis. – Egy dög nagy rohadt náci repesz eltalálta a gömböt. – Nem sérült? Azt hiszem, nem. – felelte Raskol bizonytalanul. – Nem hit kérdése? Rendben van? – Igen. Mint ha nem lett volna már amúgy is eléggé hideg, a repez betörte az egyik kis oldalablakot. Jeges húzat zúdult zúdót Raskol nyakába. Lerántotta a nyakából a hajózós állat, és megpróbálta betömködni a rést. Valamit segített. Remélem mindenki rajta van a flakzeke. Deniz hangja. Egyből a papájuk jut az eszükbe róla. Dani épp a súlyoszekét ráncig állta magára, amikor meghallotta, hogy az anyámért hazámért rádiósa hívja. Dani, csak egy gyors kérdés. Az a flak sokkal rosszabb, mint amire számítottunk. Ideges vihogás. A parancsok nem tehetne valamit? Kikerülni, vagy ilyesmi? Már túlságosan közel a rárepülés, felelte Danny. Egyenesen keresztül kell vágnunk, különben eltérünk az iránytól. Csak négy perc a célig. Csak, mondta Mazsula, és ebbe benne volt, hogy ez lesz élete leghosszabb négy perce. Hirtelen puska lövésként csattant valami. A rádiós fülke balfalát átjuk vörösen izzó repeszdarabka villantát Deni asztalkáján, Végig égette a falapot, és annyitott nyitott fedélzeti naplón állt meg. Danny villámsebesen lesöpörte, de a lyuk már ott égtelenkedett a mai bevetés eseményeinek széprendesen vezetett bejegyzései. Parancsnok, megkezdtük a rárepülést, jelentette Phil. Gondosan figyelte a térképet, és lelepillantott a vidékre is alattuk. Ellenőrizte a helyzetüket. Most már ő a vezérnavigátor, nem követhet el hibát. Pontosan, négy percre vagyunk a céltól, uram. Oké, okay. felelte Dönész, aztán Valhoz szólt. Bombázó tiszt, átkapcsolok a robotpilótára. Átvetted a vezérlést. Rendben, rajtad múlik, hová hullik 35 ezer kilónyi bomba, és azt akarom, hogy pontosan célba találjanak. Égen is uram, pontosan a célba, ismételte Dönész, és átkapcsolt. A műszerfalon, hogy mi kezdett egy apró jelzőlámpa. Az IP-től a tck a támadás célközpontjáig négy percre a pilótának át kellett adni a gép vezetését a bombázó tisztnek. Most ő irányítja a Norden bombacélzó készülékkel a repülőgépet. A készülékbe épített szerkezet segít a bombázó a bomba oldás pillanatát és pontos helyét meghatározni, amihez figyelembe veszi a repülőgép sebességét, a repülési magasságot és az esetleges szélsodrást. Ha valami megnyeri a náci ellen vívott háborút, hát a Norden bomba célzó készülék lesz az. Vol a gép órában egy kis csapószéke kukosott, előtte a célzó készülék. Közvetlenül a bombázógép előtt egymás hegyén hátán bomlottak ki a flag gonosz fekete virágai. Alig, hogy szerte fosztott egy, két másik jelent meg a helyén. Vol nem figyelt rájuk, azzal sem törődött, hogy a gép borítását szüntelen fémesőként kopognak a repeszek. Úgy érezték, ez az eső már soha el nem áll. Úristen, ilyen erős fleck még sose volt! Ez luk. Alig, hogy az utolsó szót kimondta, hatalmas dőrrenés, szerteszét vérfröccent a pilóta fülkébe. Elborította a szélvédőt, a műszerfalat. Mind a két pilótát szinte eláztatta őket. A döbbenettől mindketten megnémultak egy pillanatra. Mi volt ez? kérdezte Verge rémültem. leugrott a felső toronyból, és meglátta a vérlete pilóta fülkét. Felkavarodott a gyomra. Jézus Mária! kiáltotta. Lókot eltalálták, mondta Dönis. t eltalálták, mondta Luk. Kit találtak el? kérdezte Verge. Denis gyorsan végigpillantott magán, hogy lássa megsebesülte. Mivel semmit sem fedezett fel, Lukhoz fordult. Nem engem, csak te lehetsz, mondta. De hát engem nem, állította Lúk ugyanolyan határozottan. Téged. Hú, szerintem sokkot kapott, mondta Denis vörcsnek. Én te kaptál sokkot, sivította Lúk. Val, gyere föl gyorsan, szólt bele vörcs az egymás közöttibe. Ember a célra repülök, felelte idegesen a bombázó tiszt. Denis gyorsan még egyszer meggyőződött róla, hogy én. Feltépte a hajózekét, a mellére pillantott. Megtapogatta az arcát a fejét. Egyben volt. Nekem semmi bajom, jelentette ki aztán. Nekem sem, várta válunk. Ő is végignézte mindkét karját és lábát, kigombolta a zekét, szemüzse vette a mellét. Tehát valamelyik kötöknek meg kell -e sebesülnie, mondta vörcs, értetlenül aggódva. Csupa vér minden. Aztán meglátta. Kettébe szelve hevert a pilóta fülke padlóján. Lehajolt és felkapta. Dönis termosza volt, romokba. Egy repesz áttört a padlót, a termoszba vágódott, az meg szétrobbant. Völcs oda mutatta Dennisnek és Lóknak. leves, mondta, és kitört belőle a nevetés. Dönis és Lók kifejezése láttam, már fúrdoklott. Most kéne Denni fényképezőgépe, ezt kellene megörökíteni. Életében nem látott még emberi arcokon ekkora megkönnyebbülést. Hirtelen újabb dörrenés, nagyobb, mint az eddigiek. A gép adórázkodott. Völcs kis hiány elvágódott, épp hogy sikerült megkapaszkodni a Denis ülés támlájába. Ez meg mi volt? kiáltotta Denis. A farkam farkamnyiuk, jelentette Raszkel a gömbtoronyból. Denis, Lúk és Völcs balra kapták a szemüket. Ott a lyuk a balszányunk tényleg. Az átmérője vagy fél méter. Pontosan az egyes és a kettes motor között van. Légelhárító lövedék ment át a szárnyon. Az egyik szárny tartájából ömlik a benzin. Kés csoda, hogy a gép nem robbant fel. Fogy a benzin? Luke látta, hogy a hanyatlik a bal oldali üzemanyagmérő óramutatója gyorsan lefelé. Verge, átkapcsolni! Szólt Dennis, de Verge már fordult és legugolt a benzin kapcsolóhoz. Ha átkapcsolja a szelepeket, a sérült tankból átszivattyúzódik az üzemanyag az épp tartályok valamelyikébe. A brémai kirándulás 8 órás repülést jelent. Egy csepp benzin sem veszíthetnek. Csak hogy hiába fordította el Verge a baloldali átirányítő üzemanyag szelepkapcsolóját, semmi sem történt. A baloldalon alig ha nem kiment az elektronika, állapította meg. Nem megy a szivattyú, kézzel kell neki fognom. Lemászott a bombatérbe. Ott voltak a vészhelyzeti kézi üzemanyag szivattyúk. – Segíts neki, Luke! – mondta Denis. Mindent el kell követnünk hogy ne veszítsünk benzint. – Két perc a célig – jelentette val az orból. Dobjuk le a bombákat, és tűnjünk el innen! – ez Clay hangja volt. A légvédelmi tűz egyre erősödött. Minden felé fekete pamacsok. Egy pillanatra sem szűnt a dobpergés a repülőgép borításán. Elől az orban volt, megúszta a baloldali kioldókart. Bombatér nyitva, jelentette. Börcs a bombatér előső végébe kiillódott a kézi üzemanyag szivattyúval, amikor a padló lemez nyílni kezdett. Nem bírta megállni, hogy lenne pillanatsot. Le az alatt a tátongó tízezer méteres mélységbe. Egy rémületes pillanatig képtelen volt eldönteni, rajta van-e az ejtőernyő vagy sem. Rajta persze, hiszen ott vannak a hevederek a melkasán. Légvédelmi lövedék robbant közvetlenül a bomba nyílása mellett. Völcs látta a vörös villanást, aztán csattogva, csörömpölve repeszeső vágódott a nyolc bombára. Völcs bénút feszülten várta, hogy felrobbannak. Nem egy bombázógép semmisült már meg, amikor egy légvédelmi lövedék pontosan betalált a nyitott bombatérbe. De a csattogás csörömpölés véget ért. Völcs megborzongott és tovább szivattyúzott. Bombázó tiszta parancsnoknak szólalt meg Vol az orba. A célpont fedett, álcázó füstnek nézem. Prémba fölött voltak. Kétségtelen, zöld táj, kanyargó folyó, pontosan ahogyan az eligazításon a célról készült téjképen látták. De a Fokvulf gyártelep szürke, szögletes épületeit nem lehetett látni. A vasúti síneket sem, a kórház hosszú tégla alapját sem, a játszóteret sem. Márpedig a térképükön ezek voltak a tájékozódási pontok a gyártelep körül. Ahol a célnak kellene lennie, ott a talajt alacsonyan elterülő fehér füstrétek borította. Átszázó füstfüggöny. A németek tudták, hogy a kötelék az FV gyárat fogja támadni, ezért füstgyártyákat gyújtottak, hogy elrejtsék a célt. Megzavarják a bombázókat. Bombázó tiszt, mi van a céllal? kérdezte Denis. Teljesen fedett, felelte Vol és közben a bomba célzó készülék két oldalán lévő irányzékcsavarokat próbálta vigyázva tekerni. Ha két hajszál kereszt pontosan derékszögbe metszi egymást, a célzókészülék készülék középpontjában, volt megnyomja a bomba kioldógombot. Ha ő maga nem látja is a célterületet, vagy a tájékozódási pontokat, a célzókészüléknek nincs szüksége emberi szemmel látható tereptárgyakra. Az információk, amelyeket valakár a Norden betáplált, elegendőek, hogy a készülék meghatározza a gyártelep körülbelüli helyét. Ha nem is pontosan a cél kellős közepébe, de nagyon közel hozzá találnak majd a bombák. Többet vol, nem tehet. Harminc másodperc dobásig? Ol szemétlenem véve a készülékről a műszerfal bal oldalán lévő kioldó tette az ujját. Bombázó tiszt, a célpontra akarok dobni, mondta Denis. Az egész kötelék hozzánk igazodik. Semmit se látok. Olyan pontos leszek, amennyire csak lehet. Vol újra remegni kezdett a nyomógombom. Nyugodtan, csak nyugodtan szólt magára. Vár, amíg a két kereszt pontosan középpen van. A pilóta fülkében Dennis látette a kezét a robotpilóta kapcsoló gombjára. Ha megnyomja, a robotpilóta kikapcsolódik, a bombázás félbe szakad, újra ő vezeti a repülőgépet. Hát, ha csoda történik, és nem kell visszafordítania a gépet IP-re, és kezdenie az egész rálepülést előről. – Mi a fenét csinálsz? – nézett Luke elképedve Denis újjára a gombot. Pedig Rokton tudta, mit fogad a fejében a parancsnok. Tudta, csak nem akarta elhinni. – Azért jöttünk, hogy szétverjünk egy járat, mondta Denis, és szét fogjuk verni, ha még egy kört kell is csinálnunk. – Megvesztél? – földőd fölül. Ha most újra rálepülünk, az annyi, mintha aranyszegélyes meghívót küldenénk a náciknak. Ugyan jöjjenek és törüljenek le az égről! Én vagyok a parancsnok, Luke! folytotta belé a szót, Parancsnok, mit tegyek? kérdezte az orbólval. A két szél kereszt rögtön pontosan keresztezi egymást. Volnak egy-két másodperce maradt, hogy megnyomja a bomba kioldó gombot. Bombázott tiszt jelentést kérek, utasította Nulla látás. Vol semmit nem tudott kivenni lent. A füstréteg egyre vastagabb. Vol balmutató ujja gondolatnyival erősebben simult a kioldó A pilóta fülkében Denis kezemét tétovázott a robotkapcsoló fölött. Ha megteszed végünk, mondta Lou. Vitathatatlan, gondolta Dönész. Az újabb rárepülés öngyilkosság. Kihívják vele a sorsot. A bel barszárnyában már ott a fél méter esük, egy csomó benzint vesztette. Jack megsebesült. Nagy megrázkódtatás volt, amikor a termos szétrobbant, és a leves vörösre festette az egész fülkét, És ha legközelebb valóban vértől vöröslik majd, az újabb rárepüléssel nem csak a saját, hanem a megmaradt húsz gép személyzetének minden tagját halálos kockázatnak teszi ki. Eddig megúsztuk. több is. 24 huszonnégy bevetésen jó munkát végeztünk. Senki nem venné tőlem zokon, ha most ledobnám a bombákat, és villámsebesen eltakarodnánk. Felelős vagyok érte, hogy az emberek éppen hazakerüljenek. Itt vagyunk a célnál. Néhány bomba biztosan eltalálja a repülőgépgyárat. Csak annyit tehetünk, amennyire képesek vagyunk. Senki nem kívánhat többet. És akkor eszébe jutott az iskola, meg a játszótér közvetlenül a focke gyártelep mellett. Lehet, hogy gyermekek lapulnak reszkedve az iskola óvóhelyén. Már a bombázógépek dörgésétől halálra rémültek, és ott a kórház is, meg a lakóháza. Az, hogy nagyon közel járunk a célhoz, nem elegendő. Az, hogy néhány bomba esik majd a gyárra is, elfogadhatatlan. Minden bombának az FV gyárat kell eltalálnia, az összesnek, vagy egynek sem szabad lehullania. Dönis tudta, hogy képesek rá. El tudják találni a célpontot, pontosan a kellős közepét. A mai az utolsó lehetőségük, hnaptól kiszállnak a játékból. Ha most ledobják a bombákat, és akár csak a legkisebb is, a valószínűsége annak, hogy eltalálják az iskolát vagy a kórházat, az életük hátralévő részét ezzel a tudattal kell leélniük. Dönis ezt nem kívánt az embereinek. Azt akarta, hogy büszkék lehessenek a 25 bevetésükre, hogy tudhassák, mindent megtettek, amit csak telett tőlük, hogy a háború minél előbb véget érjen. Hmm, nem nyertük meg a háborút, gondolta Dönősz ebben a töredék másodpercben, ami a döntés mérlegelésére jutott. Ha nem adja bele mindegyikünk a tőle telhető száz százalékot, meg még egy kicsit többet, számukra ez az a pillanat, amikor azt a kicsit többet bele kell adnunk. Kikapcsolta a robotpilótát. A műszerfalon kigyúlt egy kis jelzőfény. Dönész megfogta a kormányt. A gépet megint találat érte. A parancsnok erősebben markolta a kormányt, és beleszólt az egymás köztibe. – Emberek, újra kezdjük a rárepülést!